na ne wilhavana dana wilhavana dana bismillahirrahmanirrahim soba na paltalku islam put do dženneta ima čast da vam predstavi novo predavanje pod nazivom vrijernost prvih deset dana zul i džeta od profesora ahmeda džinovića نا صار المركب نسانيني صاروا ابنتمينا ساني احد قلبي ما ينساني يا فيزا يا فيمل والانا Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa Ala aşirafil anbiyaid al-mursalim Nabina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Poštovana cijena na većo Večerašnje predavanje jeste o Prvih deset dana Zul Hidžeta kojima je Allah Tebarek wa ta'ala dao odliku Nad nekim Drugim danima U kojima Nema onih ibadjeta koji su propisani za ovih deset dana. Dakle, uzvišeni Allah tevara kvata'ala nekima je danima dao posebne odluke, kao što su dani Ramazana, kao što su i ovih deset dana tako dalje Ono što bi trebalo napomenuti jeste da mnogi muslimani ne poznaju vrijednosti deset prvih dana Zulhidžeta, ne poznaju velike vrijednosti kojima je odlikovao Allah Tabarak Vatala ove dane, ne razdvajaju i od ostalih dana u godini i takvi dani prođu im, a da oni uopšte nisu primijetili njihovu važnost, niti su se približili kakvim posebnim djelima Allahu Tabarak Vatala. Uzvišen je Allah Tabarak Vatala dao je pored Ramazana i ostale dane u godini. Dakle i pored Ramazana neke dane učinio posebnim izvan ostalih dana, dakle sa većom vrijednošću. I njih treba poznavati i takve dane treba koristiti. U ibadetu Allahu t'barak ve u dobrim djelima i onim ibadetima koji su propisani za te dane, da ne bi musliman dozvolio sebi da propusti ove dane namo oni prođu uzalud kaže uzvišeni Allah te barek va u svojoj knjizi wal fajri wal layali lasha tako mi zori i 10 noći ibn kesir rahimehullah ka kazao je da se pod ove 10 noći misli deset noći zu kao što se to navodi od ibn abasa od ibn zume zubeira od mujahida i drugih mufessira Kur'ana To prenosi, dakle, ima Buharija u svome sahiru. Također kaže tala ta kaže uzvišeni, وَيْزَكُرُواْ سْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ I kaže, oni spominju Allahuva ime u određenim danima. U određenim poznatim danima, pa je Ibn Abbas rekao za ove dane, to su ajamu la'šr, dakle deset dana, prvi dana Zul Hidžeta, kao, kao što je zabilježeno u Ibn Kesir ovom tefsiru. ويقال في محمد صلى الله عليه وسلم في محمد سوى المسند يقولون بنابس رضي الله عنه ويقول الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قال ولي الجهاد في سبيل الله قال ولي الجهاد في سبيل الله Ila rađule neharaređe bi nepsihi v malihhi daem pa mjrđe men zalike bi šeji. Şey. Ovo znači dakle u prijevodu, Nema dana u kojima je dobro djelo draži Allahu te barekeve tala, ta od ovih deset dana, dakle des prvi deset dana z pa su rekli i upitali pa za ni žihad na Allaho putu o Allahu poslančee, pa je rekao niđhad na Allahvom putu osim čovjeka koji izađe, dakle, u boj na Allahom putu sa svojim tijelom i metkom, pa se ni od jednog od toga dvoja ne vrati, dakle, izgubi život i sami metak na Allahom, te barek ta'ala, putu. Ovaj hadis jasno nam ukazuje na vrijednost dobrih dijela u mjesecu Zulhidžetu, dakle, koji se porede sa žihadom na Allahom, te barek ta'ala putu mimo ovih dana, mimo, dakle, ovih deset dana Zulhidžeta, zbog toga Ne treba dopustiti da muslimani, dakle i mi prvenstveno oni koji slušamo ovo predavanje, ako nismo nešto znali već od ovoga prije, da dopustimo da nam prođu ovi dani, a da se nismo u njima približili Allahu tabarek vatala na načine koj, o kojima ćemo reći nešto kasnije. Također u hadisu od Ibn Umara koji također je bilježi Imam Ahmed u svom musedu rekao Allahu poslanih s.a.s. Ma min ayyamin a'zamu inda Allah subhanahu wa la uhibbu ilayhi al'amal fihenna min hadhihi al-ayami al'ashr fa'kthiru fihenna min at kaže ne postoji dani veće vrijednosti. Niti, subhanahu wa ta'ala, da akda djela dobra u njima u tim danima od ovih 10 dana, dakle, deset prvi dana Zulhidžeta, pa kaže mnogo u njima činite tehlil, riječi La ilaha ila Allah, donosite tekbir, dakle, izgovaranje tekbira i tahmida zahole Allahu tabarak la ta'ala. Dakle, i ovaj hadis jasan o vrijednostima dobrih dijela u prvi deset dana Zulhidžeta. Prenosit se sa, sajida ibn Đubeira, a on je Ravija koji prenosi hadis od Ibn Abbasa, prvi hadis koji smo spomeli na u tem. Dakle, prenosi se od njega da bi kada bi došli prvi 10 dana Zulhijhda, nastupili dakle ovi dani, povećavao svoj ibadet i toliko bi se trudio da, da bi jedva izdržavao, da bi jedva izdržavao odnjetite ibadete koje je činio. Dakle, Mnogo je činio Ibadet u ovih deset dana Zul Hidjeta upravo je on prenio ovaj hadis od Ibn Abbas'a a on od Allahova poslanika Muhammada sallallahu alaihi ve sellem. Ibn Hajar rahimehullah u šerhu u fethul bariju šerh sahih il-Buhari dakle u komentaru na Buhariju Buhari -Sahi, je rekao ono što je jasno i što se vidi iz oblikovanja prvih deset dana Zul Hidžeta jeste da celiki i badeti čine u tih deset dana i svi su sakupljeni u tih deset dana poput namaza, poput posta, poput sadaki hadža i tako dalje, a kaže to ne dolazi zajedno sve da u ostalim danima, u nekim drugim danima nemamo imamo svih ovih badeta zajedno skupljeni na jednom mjestu So il mal kastanani tojumaima fanani a haddu elbimanaani ja kwaiva jemanjuol jatima. To se tiće stvari ili koja suustahabvar preporučena da se čini ovi prvi deset dana Zul Hidžeta, jesu prvenstveno, dakle, na fila namazi. Jer na fila namazi predstavljaju način, jedan od najboljih načina, kojima se približava u Višnjom Allahu, tabaraka wa ta'ala. U hadisu od Sevbana, radijallahu honu, se prenosi da rekao, Semi'atu Rasulallahi, sallallahu alaihi wa sallama, je kuul, alajke bi kesreti suđub liillah. Fa inneke la tesđudu lillahi seđdeten, illa refa'a kellahu biha darađa, wa happa'anke biha khati'a. Ovaj hadith je bilžima Muslimu s ome sahihu, a glasi, dakle da je Allah Kostanice s.a.v. rekao, čini mnogo seđdu Allahu tabarek wa ta'ala, jer nećeš učiniti jednu seždu Allahu tabarek wa ta'ala, da te on neće njome podići za darađu. Dakle, da ti neće povećati jedan stepen i da ti neće njome oprostiti grije i da ti njome neće oprostiti grije. Drugo dijelo koje je vezano za ovih deset dana, prvih deset dana Zulhidžeta, jeste hađ i umra, jer oni padaju u ovih deset dana Zulhidžeta, to jest naj, najbrojniji obredi, dakle hađa, izvršavaju se u ovih deset dana Zulhidžeta, a upotpunjavaju se nakon njih. Dakle, u ti deset dana je i stajanje na refatu, bez kojega nema hađa. Allahu poslanih, sallallahu alaihi sellem je posticao ljude na ova dva ibadeta, dakle, i već su većina naših hađija, inša Allah, otputovala u sveta ta mjesta da obave dakle, i ovu islamsku dužnost, kojom nas je dakle, Obeve Allah tbaraka ve taala ako su to dakle u stanju da izvršimo i čovjek se nakon dakle ovih badeta vraća čisto od grijeha kao na dan kada ga je rodila njegova majka kako stoji u hadisu Muhameda sallallahu alejhi takođe ovi 10 dana zu propisani post propisani post za kojeg je imam neve rahimehullahu taala rekao da je on jako preporučen Mustahab habbi stehbaven še Dakle jako preporučen. izznad dakle mustahabba. habba. Več v stepencu dakle jako preporučen, jer se v Hadisu od jednega žena od Allahov poslanika, se Allahvi selem preosi, a Hadis da žima mahmed svoje, mustste da bo da vudi nesaaj svojim sunenno, ka na rasulullahi se Allahu alihi v seem, Jaz ummo ti وَيَوْمَ عَشُورًا وَسَلَاسَتَ اَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ A glasi, Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, je postio devet dana zuhidžeta, i dana ašure, koji pada u Muharram, i tri dana od svakog mjeseca, misli se na dijele dana. Posebno, mjesto od ovog posta ima post dana refata, to je devetoga zuhidžeta, dana stajane na refatu, jer od Allahuva poslanika, sallallahu alaihi se prenosi da je rekao siyamu jeumi arsa ahtasibu ala allah an yukaffira as sana allati qablahu was sana allati ba'd. Kao što je dakle došlo u Muslimov sahihu, da post dana arefata briše grijehe godine prije njega i godine poslije njega. Dakle dvije godine briše grijehe, dvije godine to je vrijednost posta. 9. dana Zuhidjata, dana stajanja na arefatu. Takođe treba znati da onaj ko na hađu, na danu stajanja arefata, za njega nije propisan post. Ovo se misli na one koji su kotkuće, koji nisu, koji ne prisještuju hađskim obredima, jer je Allah u poslanjih, sallallahu alaihi wa sallam, na arefatu, dakle, istario, nije postio, nebo dakle, jeo, I post je propisan samo za onoga koje otkuće nije dakle, nije na hađu. Također u ovim danima propisano je mnogo donošenja tekbira, izgovaranje riječi la ilahi ilallah, zahvala Allahu tebako ta'ala, kao što smo spomenuli u hadisu Ibn Omara koji je prehodio, a na, na čijem kraju stoji, Fekhviru fi hinna minet tahlil, vat tekbir vat tahmid, pa u ovim danima povećajte donošenje, ili mnogo donosite tehlil, eh, tekbir, Allahu akbar, i tahmid, zahol Allahu tebarek vatala. Imam Buharija je rekao, Ibn Omer je buhurira reda lahu anhu, su izlazili u čaršiju u ovih prvih deset dana Zulhidžeta i javno tekbire donosili, pa su ljudi za njima tekbirali, pa su ljudi za njima tekbirali. Dakle, preporučeno je mustahabije da se tekbir izgovara javno i na glas kao što su to činili Omer radi Allah hanhu, njegov sin Ibn Omer, Ebu Hurera i tako dalje. Međutim, ono što je primijetno ovim danima jeste da su muslimani zapostavili ovaj sunnet koji se prenosi, dakle od da ashaba Muhammeda s.a.w. pa danas se tekviri donosi samo u dane Bajrama, međutim u ovih prvih deset dana Zulhidžeta, ta sunet je prilično zamru dakle, treba oživjeti taj sunnet makar pojedinačno to bilo, dakle, gdje to se može. Sljedeće dijelo koje je propisano u ovih deset dana Zulhidžeta, jeste planje kurbana. Planje kurbana, za koje je neka ulema, kao što Ibn Taymi je rahmehulla rekao da je to obaveza, međutim, na ono na čemu stoji Većina uleme da je to, dakle, pritvrđeni sunnet za onoga koje je u stanju, dakle, kaže uzvišeni Fesalele Rabbike Vanhar i obavljaj namaz svome gospodaru kurban kolji. Ovo se, dakle, odnosi na klanje kurbana, naredba u strane Allaha tebareka wa ta'ala, dakle, za onoga koje to može da ispuni, a u hadisu i u predaju od Ibn Aumera radijallahu anhu, Se prenosi da Allah u poslanih, sallallahu alaihi sallam, živi u Medini deset godina i svaku godinu je klao kurba Dakle, nije propuštao da se približi Allahu tabarak da tala i na ovaj način. Ono što treba znati u vezi kurbana jeste da je on propisan za žive. osnova propis imanja kurbana jeste da je on za žive kao što je Allah u poslanih sve selem plao za sebe i za svoj porodicu. A ono što smatraju neki ljudi koji nemaju znanja, da je kurban u osnovi radi mrtvih, to nema osnove u ovoj našoj uzvišenoj vjeri. I što se tiče klanja kurbana za mrtve, oni su propisani u tri situacije. Prvo, da čovjek kolje kurban za mrtve, zajedno uključujući ih unijet sa svojim živima. Dakle, kada čovjek kolje kurban za sebe i za svoje ukućane, Onda unijetu može da uključi svoje umrli roditelje i tako dalje. Dakle, kolje je jedan kurban i uključuje ove unije. Drugo, da kolje je kurban za mrtvoga, izvršavajući njegove svije, to je njegovu oporuku. Jer umrli može da ostavi oporuku i da ostavi novac da se zakolje kurban ako njegove smrti. Dakle, u tom slučaju koji se kurban za, za njega. I treća solucija da se kurban zakolje vrtvima posebno ili odvojeno živi. Dakle zakoljemo jer kurban za žive, za sebe, za svoj porodac, a drugi za umrle i ovo dakle isto je dozvoljeno i dozvoljavaju e, učenjaci pravnici hanbelijske škole i kažu da sapati od takvoga djela stižu do mrt mrtvoga, do umrlog. Čineći ki jas, dakle analogiju, na sadaku, jer za umrlo se daje sadaka, pa i jasom na to, dakle analogijom, dolazimo do toga da je dozvoljeno da za njega zaklati i kurban. Međutim, ono što je prisuto kod neki ljudi, da posebno koju kurban samo mrtvima, a sebi ne, to je dakle nema nikakve veze s ovom našom vjerom, jer Allaho posanih sallallahu alaihi sallam, je klao Kurban, dakle, prvenstveno za sebe i za svoje ukućajne, za svoje žive, a ne za umrle, iako je među njima bio Hamza njegova miđa, njegove omiljene osobe, dakle, njegova žena Hatidja i ostali, koji se pročuli, dakle, po islamu i po lijepom odnosu prema Allahovu poslanih, sallallahu alaihi, sallam. Dakle, čovjek, kada, ako želi da uključi svoje, naprimo, umrle roditelje i tako dalje, u Kurban, može... Da zanijeti zajedno sa, sa svojim učanima i njih, dakle, i da uključi ih zajedno sa tim korbanom, unijeta ne, da njima kolja sebi nekolje ili tako dalje, a i ona ostala tri slučaja koja smo, koja smo rekli u vezi, dakle, za klanje korbana za mrtvi. Također ono što treba napomenuti u vezi s ovom tenom, jeste da onaj koji želi ili zanijeti da zakolje korban. Kada uđe ovi deset dana Zulhidžeta ili da vidimo mlađak ili da su potpuni 30 dana Zulhidžeta od toga dana od nastupa prvi deset dana Zulhidžeta on ne treba da krati kosu niti da reže nokte. Sve dok ne zakulje svoj kurban. Ovo je, dakle, shodno hadisu ummih salami radi Allahu anha, da je Allahu poslanih salallahu islam rekao Iza dehala til ašru Tako u hadisu koje je zablježi ima u svoma sahihu, ima u svomu Muslimu, kaže se, kada nastupi deset dana Zulhidžeta i neko od vas zanijeti da zakolje kurban, neka ne dira ništa od svoje kose i od noktiju. Neka ne dira ništa od svoje kose i od svojih noktiju. A u drugom rivajetu, Je mesu min vela Hatta Neka ne dira ništa od svoje kose, niti od svoje kože, sve dok ne zakolje kurban. Dakle, propis u vezi sa kurbanom jeste da se, da onaj koji zanijeti da zakolje kurban, ne reže nokte, niti krati svoju kosu. Dakle, od trenutka kada je zanijetio, ako je zanijetio, na primjer, peti dan Zulhidžeta, ono što je Čini u prvih pet dana ne, ne ulazi u to, dakle, mogao je u to vrijeme, na primjer, peti dan je zanijetio, dobio sredstva, da znači će zaklati kurban i tako dalje, u prvih pet dana oni što je radio, to nije sporno. Dakle, međutim, ako zanijeti odma spočetka s početka Zulhidžeta, neće dirati ništa od kosi i nokata. Što se tiče mudrosti propisivanja, Ulema je govorila o toga zbog čega onaj koji kolji, kolji je kurban, ne dira ništa od kosi odnokata. Pa su rekli da je Allah tebarek vata'ala, da je Allah tebarek vata'ala, dakle, želio da usporadi ili da približi onoga koji je ostao kod kuće i onoga koji čini hadž obrede Hadža pa kada učestvuju u kurbanu zajedno, dakle, Allah tebarek da o im i to da budu, dakle, slični u nekim svojstvima i hrama, I znate da onaj koji je u ihrana, ne reže kosu ni ti sjeće nokte, dakle nekrati kosu niti ti sjeće nokte, pa je dakle Allah te Kretala to propisao i za one koji, koji u kurban kotpiče, dakle da bi, da bi ih približio u još jednom svojstvu osim, osim kurbana. Allah te Kretala najbolje zna. Ovaj propis, dakle da se ne krati kosa i da se ne sjeću nokti, vezano samo za onoga ko je zanijetio da je za kolje kurban za glavu porodce, a ne za one za koje se kurban kolje, dakle za njegov ukućan i tako dalje, oni mogu da krate kosu i da režu nokte, dakle to je vezano samo za onoga koje je zanijetio kurban. Što se tiče propisa dakle, ovoga, Ulema je rekla da je to strogi mekruh, dakle, činiti to, a onaj ko bi uradio nešto o toga, pokajaće sallahu te bareke te barekeva tala za to djelo i nema kefarata nema otkupa za njega za to djelo niti čega to dakle spriječiti da zakolje kurban ako bi već odsekao od kose ili odrezao nokte dakle pokajaće sallahu barekeva tala za to djelo nema kefarata za njega nema otkupa za takvo djelo i ipak će zaklati svoj kurban ako bi nešto dakle učinio od toga i zaborava ili neznanja ili mu otpala dlaka sa glave i nekoliko dlaka bez njegove volje, onda nema ništa na njega, dakle nema grijeha. Ili ako bi mu pukao nokat pa mu ezijet činio, dakle, onda može da ga odsjeće. Ili da otploni kosu koja mu na primjer smeta, pada mu preko očiju i tako dalje. Ili ako bi mu bila rana kakva na glavi pa bi morao da odsjeće dio kose zbog nje. Dakle to je slučaj kada nema nikakve smetnje da čovjek odsjeće. Nokat ili, ili kosu, ili njen dio, Allah te varakvatala, najbolje zna. Također, rekli bi nešto o vrijednostima dana Arefata, koji spada u ovih deset dana Zulhidžeta i najvredniji od njih. Pa neki kažu da je dana Arefata i najvredniji dan u godinu. Neki kažu, imaju to mišljenje, da je dana Arefata najvredniji dan u godinu. Zbog čega je to tako, vidjećemo iz osobina ovoga dana, Prvo to je dan u kome je utpopunjena vjera Allahova te baraka va taala i utpopunjena blagodat Allahova prema vjernicima i taj dan dakle kada je bio oprosni Hadž Allahovog poslanika Muhammeda selam objavljen ajet la'ummat mattu lakum binakum wa atmamtu alaykum ya ummati wa raditu lakum alislama dina danas sam vam završio vašu vjeru i utpopunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vaša vjera دار الملك ابنا يا طويبا يا يتمى والهان يا Od Ibn Abaha, radi Allahu, Anhu. Također, ono što možemo reći za ovaj dan, jeste da je to praznik za muslimane, kako ga je proglasio Allahu oposlanih Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam. Pa se odbio umame, prenosi da Allahu oposlanih sallam rekao, u Hrish koje je zabiježio Abu Dawud u sunenu, sunanu, Ja mu Arasa, ja mu Nahr, ja mu Tašarik, Idu na Ahhellan vehi je e Jamu Eklin va Dana refata,kle deveti zhidđe, a je um man nahhar. Danklaja Kubana to je prvi dan kurban Bajrama, deti da zlohidđeta i dani teš su naš praznik. Dakle oni koji pripadaju islamu i to su dani kada se jede i pije. Dakle ovim hadisom vaho poslanji se proglasio je, dana refata prazniku muslimana. Sredeća vrijednost da post dana, dakle, bliše grijehe dvije godine, kao što smo već spomenuli hadis koji izabrižuje na muslimu svome sahihu, da, dakle, post ovoga dana, briše grijehe godine prije njega i godine poslije njega. Sredeća tvar da je to dan opraštane gjeha i osobađanja od džahnemske vatre, pa se odaiše radjelo Hanha, رنسي حديث الله أبو سانيك صلى الله عليه وسلم قوي زبيره ما مسلمو سوم ساهيه أغلاسي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرف وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملايك فا ما أراد هؤلاء كاج سوم حديث نيم دانا وقمي الله تبارك و تعالى ويشي وصبا جاربوه إذ وطري ودان I on se približava, zatim kaže ih hvali, hvali ih svojim melecima i kaže šta žele ovi moji robovi. Šta žele od moji robovi. Dakle, to je dan kada Allah Tebara Kvetala najviše izbavlja, opošta grijeh je izbavlja od džahnemiske vatre. Također, pošto u ovih deset dana ulazi i deseti dan Zulhidžeta, a to je dan klane Kurbana, prvi dan Kurban Bajrama, takođe ćemo spomenuti njegove vrijednosti po najispravnijom myšljenju ovoj najvredniji danu godini. Shodnog hadisu, koje je zavrježo imam Ebu Davudu svojme sunanu, inna a'azama l-ajyami inda Allahi tabaraka wa ta'ala, javmu n-nahar, sama javmu l-kar. Zajstaje? najveći, najvredniji dan, kod Allaha tabaraka wa ta'ala dana, dakle, javmu n-nahar. Dan klanja kurbana, to jest kurban bajdan, pri dan, a zatim, zatim javmu l-kar, a to je, Dan kada se odlazi, dakle, na minu, 11. dan, kada se, dakle, počinje boravak na minu, 11. dan, i, i time, dakle, ovim hadisom, on je bolji i od, dakle, ramazanskog bajrama, i od devetog dana Zulhidžeta, dana Arafata, jer ovaj hadis je jasan i ne morsisle, dakle, a Ulema kaže, to je dan kada se, u kome se spajaju i badeti od namaza, dakle, i kurbana, i sadak i ostalih i badeta, a toga svega nema u ostalim danima, dakle, zajedno. takođe ono što treba reći i napomenuti, jeste da kod drugih naroda, kod drugih, dakle, pripadnika drugih naroda i nacija, svaki praznik koje oni slave, jeste praznik u kome se uglavnom, dakle, čine, Grijesi prema Allahu tabarak v.t. Ta čine djela koja sa islamom nemaju do tačaka, dok je islam i svoje praznike učinio danima u kojima se približava Allahu tabarak v.t. Ta pa mi i na ove dane imamo i badete poput klanja kurbana, poput tekbira, poput zahvale Allahu tabarak v.t. Ta poput namaza i nafila i posebni nazah bajram namaza i itd. Dakle, kod nas su praznici propisani, pored jela i pića, dakle, da se u njima približava Allahu te bara kretala posebnim ibadacima kao što su Kurban Bajram namazi i tako dalje, što nije slučaj sa pripadnicima ostali vjera, dakle, sa pripadnicima ostalih naroda, dakle, Allah te bara kretala i potom je odlikovao ovaj ummet. Imam Ibnul Kajim Rahimahullah je rekao, najbolji dan kod Allaha od svih dana jeste prvi dan Kurban Bajrama, dakle i spomenuo je hadis koji smo spomenuli, dakle da je to najveći dan kod Allaha, tebara kratala od svih dana, on, a onda 11. dan zuhidžeta, i dakle ovo je, ovo je e, najveći dokaz za one koji kažu da je to najbolji dan, bolji od dana refata, iako ima onih, kao što sam rekao, da kažu da je dana refata najbolji dan od svih, jer kaže, bolna, hvali i svojih meleća, i tako dalje. Međutim, isprava, tebara kratala svih od svih dana u godini zbog toga e, ovih deset dana Zulhidjete zbog svega što smo rekli treba iskoristiti da se približimo Allahu Tebare Kratala sa ibadetima koje smo naveli i svaki svaki dane koji su istaknuti kod Allaha Tebare Kratala treba provesti na taj način sa ibadetima koji su propisani za te dane dakle i tako muslima na najbolji način dočekuje ove dane i ne propušta da oni prođu uzaludno, da ne propušta, da čak i ne zna da su oni bili, ili da i pored toga što zna njegove vrijednosti da otpuski sebi, da oni odu u, dakle, bez ikakvog tura i napora uloženog sa njegove strane, molim Allaha te baraka vatala, da smo se okoristili ovim predavanjem, da izvučemo hovke iz njega, i da se u ovih deset dana Zulhidžeta približimo Allahu te baraka vatala, na najbolji način, na način Kojim, će, kojim ćemo povećati svoje predavanje, tjus također da ukažem na e, činjenicu da i pred naših, da i pored naših apela, ne nalazimo dakle na razumijevanje i pono ima sestara koji i dalje koriste ženske nikove na našim predavanjima. Mi smo e, govorili u nekoliko navrata ja i ostaje sestre trebale da promijene svoje nikove zbog Situacija koja se dešavala i koja čata na privat između braća i sestara, a prvi korak je da sestra stavi svoj ženski nik gdje takvoj sestri šalje poruke i onda se, dakle, između njih pravi kontakt koji je zabranjen islamom, dakle, gdje se oni osamljuju u tobi i onda pričaju, putem čata razgovaraju i tako dalje, Allah zna onda šta se ta, tamo desi, kakva se tu razgovor vodi i tako dalje u to ne bi ulazio, kažemo, a to po islamu, dakle, nije dozvoljeno da smo upozoravali na nekoliko naših predavanja o ovoj pojavi, gdje je i određen broj braći imao iskustva, dakle, sa tim stvarima, gdje su neki mislili da je to ženski, niki, tako dalje, pa su vidjeli šta se sve tu dešava, dakle, ono što bih htio da upozorim, jer da to u islamci nije dozvoljeno i da zamolim ponovo, Da se ovi ženski nikovi ukinu i prvi korak koji ćemo mi u budućnosti dakle, učiniti ako se to ne izmijeni, jeste da na ova predavanja u život neće moći doći sestra sa ženskim nikom, neće moći doći e, osoba sa ženskim nikom, nego će svi morati imati, imati muške nikove i to će biti prvi korak nakon dakle, da mi sa svoje strane ne dajemo, stala pitati, dakle da svoje strane učinimo ono za radi haram na neke drugi načine neka to učini mimo nas dakle mimo naših i drugih medije za kontakte i tako dalje ali mi sa naše strane ne bi u tome učestvovali sala te barekallahu taala nagradi vas selamun alejkum ve rahmetullahi teala i berekatun ya nasaril merkabna Molimo uzvišenog Allaha tebareke ve te ala da vjereti koje smo čuli budu dokaz za nas a ne protiv nas na sudnjem danu. Assalamu alejkum wa rahmetu se you they have spoken me my they have taken my heart with them for you oh you are my na Ey va, ya ya dawa na